Erabakiari deiegin ala ez. Ala ze gogoeta egin behar duten peio irigoienek eta bere abokatuek amarrigun barne. Aste hartuntako deliberuari ez badiote te egiten bi autun agusi. Hemendik ekeinaren emesortzirat peio irigoienek behar dena egiten du. Fizeiteko neurien errespetatzeko. Ala prozeduras egitzen du abokatuekin bere datuak fitxer kentzeko tik zergatik erabakiari dei egitena lioketen galdegin diogu Maritsu Paulus Basurko Defentsako abokatuari. Hau da bereziki Beraz UPC hori krian priorita duu konttuain egiten. baita. E, konmenzionalitatea, e, beraz, e, Europako konbeinuaren aurkada doala, e, fitxero fitxe hori, beraz, hori e, garantzitsua da, gurentzat oso garantzitsua da, e, pehio egikoien entzat funtsezko gauz bat da, beraz, hori e, behitza aurkeztuko genuke. Kontutan hartuta, kontutan, e, hori ere garantzitsua da gaur eh, baiionako auzitegiak ez tula segitu eh, fiskalak eta prokuraroak eskatu zuena, berazko ona bate eh, isunan batera kondenatzea peio, beraz hori ere oso garantzitsua da. Preso hoien kolektiboa ere hor zen Fiet neugiaren esalatzeko Islamismo hegatikalaren kontra egiteko neugi gisa asmatu zuen Frantziako legebilzaak bi.000 ama bostean, Jokin etxe kolektiboko bosera mailaren iarduktze uzitik landa. Urretzate gu guk eskatzen dugun bakarra da m mm, fixeite neurria desaktibatzea. Gaurko ipaia ipailargi gustendu neurri politiko baten e, aintzinan gaudela eta ipaiek ere petsatzen dut, horrela horrela iruikatu dutela. Beraz guretzat on neurri hori politikoki konpondu berda eta gero guk bai nahi dugu salatu eta segituko dugu mobilizatzen neurri hori inorгезgillo ez ez neurri hori ez ez beste ne, neurri bereziak E, inorri aplikatzea. Egan bezala, amar egun dituzte peio iriguienek eta bere abokatuek jakinarazteko, astearteko erabakiari deie ginala ez.